איוב, פרק י"ח ויען בלדד השוחי ויאמר עד <אד> אנה תסימון קמצי למילין, תבינו ואחר נדבר. מדוע נחשבנו חבהמה, נטמינו בעיניכם, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ, ויעתק צור ממקומו, גם אור רשעים ידעך ולא ייגע שביב אישו, אור חשך באוהלו, ונרו עליו ידעך. יצרו צעדי אונו, ותשליכהו עצתו. כי שולח ברשת ברגליו, ועל שבחה יתהלך. יאחז בעקב פח, יחזק עליו צמים, טמון בארץ חבלו, ומלכודתו עלי נתיב. סביב ביעתוהו בלהות, והפיצוהו לרגליו. יהי רעב אונו, ועד נכון לצלעו. יוחל בדי אורו. יאכל בדיו בחור מוות, ינתק מאוהלו מבטחו, ותצעידהו למלך בלהות. תשכון באוהלו מבלי לו, יזורע נווהו גופרית. מתחת שרשיו יבשו, וממעל ימל קצירו. זכרו אבד מיני ארץ, ולא שם לו על פני חוץ. יהדפוהו מאור אל חושך, ומתבל ינידוהו.